Ще як представники громадських організацій ми брали участь у численних експертних групах та дискусіях, вивчали міжнародний досвід, мали певні напрацювання щодо змін до законів про державну таємницю, інформацію, Національний архівний фонд та інших норм. Проте знати, як змінити закон – це далеко не те саме, що мати можливість його змінити. І знову, спокуса сказати «Ми зробили все, що могли» і залишити так, як було, як протягом нацяти років у незалежній Україні. Але було би справжнє бажання, а засоби знайдуться». І вони справді були в цьому недосконалому і недолугому законодавстві, яке ми завзято намагалися переробити. Ретельний аналіз чинних законів засвідчив, розсекречення на їхній базі проводити не лише можна, але й необхідно. Ми розпочали приведення архівної практики відповідно до чинної законодавчої бази, в Україні не є дійсними радянські грифи «секретно» чи «совершенно секретно». Адже більшість документів, що були таємні, не містили інформації, розголошення якої може завдати шкоди національним інтересам. У жодному випадку не можуть бути державною таємницею Документи, що містять інформацію про порушення прав і свобод громадян. А таких у нашому архіві з документами репресій понад 90%. Цього не робив ніхто протягом усіх років незалежності, працюючи за принципом звичаєвого права. Стартом відкриття архівів став указ президента України в січні 2009 року. Розгорнута діяльність із розсекречення не була розрубуванням Гордієвого вузла, чого нам хотілося одразу, а лише його скрупульозним розв'язуванням. Цей процес виявився значно тривалішим, ніж ми очікували, але результативним. Резонанс вийшов далеко за межі України. Дослідники з інших країн, які вивчали радянське минуле, отримали в Україні доступ до інформації, якого вони не мали в жодній іншій пострадянській державі. Врешті, аби хоч якось реагувати на нашу активну роботу, хай дуже повільно, Дуже вибірково і тенденційно, але почала показувати свої архіви і Росія. Активну роботу з відкриття архівів КГБ були різко зупинено зі зміною політичної влади в Україні. Новий президент Віктор Янукович дослухався до прохань північно-східного сусіда. Поставлений ним до керма СБУ Валерій Хорошковський на першій же прес-конференції заявив журналістам про згортання розсекречення. Тому що вся правда, яку треба було відкрити, вже відкрита. Кінець цитати. Майже відразу почалися скорочення співробітників архіву. Першим – із посади директора звільнили мене, а згодом мою заступницю. А відтак майже всіх тих, хто прийшов працювати зі мною. Восени 2010 року нове керівництво СБУ продемонструвало хижий чекіський оскал, затримавши в Києві на вокзалі, директора музею тюрмана Лонського Руслана Забілого. Історика звинуватили у спробі розголосити інформацію, що містить державну таємницю. Кінець цитати. У нього конфіскували комп'ютер та зовнішні накопичувачі з копіями документів 1940-1950-х років. Згодом провели обшук у музеї, звідки забрали, крім комп'ютерів, колекцію відеоінтерв'ю українських дисидентів. Дії співробітників СБУ були брутальними і нахабно порушували чинне законодавство. Очевидно, їхньою мутою було залякування істориків та суспільства в цілому. Проте, вони забули, що на вулиці був не 1937-й і навіть не 1972-й. Почалися активні громадські протести, як в Україні, так і за кордоном. Українських істориків своїми петиціями підтримала ціла низка їхніх відомих у світі колег. Врешті влада змушена була відступити.